قرآن محتر مورد کو دا مولانا کاری شتولا صحیح د درس قرآن نایقاون نمبر کیسد چی با مقام تی طالع ابو سر جماعت کی کو پچیس ست دوگار گیار اکی شیر دا دی دا ملاویدو پتیاس سات توید سنت کیسد این مرکل دکان نمبر تایس عبد الرحمن پلازان اس دیر مین چوک جنگیر ارول صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سویک ستاوان دس ایک سو کی پا انسان فقدر علیه راتن کی پا دو ارستہو خوراک دو فیقولون دا انسان وی ربی رب زمان احانا سپکرد مال را کلا دا زن دا پا غریبای کی عزت او بیزتی نشتے پا دا بل لا تكرمون اليتيم بل تاسو عزت نه کوئ دی یتیم ولا تحض ولا تحاضون او تاسو تیزين ورکوئ خپل ځان او بلرا على طعام المسكين او خوراک ورکولو غریب تا وتأكلون التراث او خري تاسو مال د مړو تراث ته وای میراث د مړي مال تا وتأكلون او خري تاسو میراث او مال د مړو لرا اکلن په خوڑولو لمن غولن دو لا اخپل اخی سپک نگو ری سرد اخپل رونو خوین دو مال خوڑی نمو ری مال لی دیر خواقی حلال و حراب نگو ری نور وارسو اتول را کانگی زان پس انتقال کئی ویداز مالی و تحبون المالا تازو من ساتی دو دنیا سرا حب المنا جمع دیرا کلا داس ندا ازا دکت الارضو کلچه اتا کولشیز مکا دکن دکن پا تکولو تکولو سر ریزی ریزی بچی دنیا و مال جیداد و جا عرب مکا او راشی استاربو دخپلشان مناسب والملکو راشی فرشتی صفن صفن پکتار پکتار و جی ایوم ایزن ار راستیشی پا دغر وز بجان لما دوزاخ یوم ایزن پا یا تذکرون انسانو اے ہو با پلعو نسیت پاک لی او سمیما و انا دیکم زینبی لہو دلرا از دیکرا فائدہ ورکن دا پلعو نسیت او اس نکی یا قولو و ای بدا بنی آدم یا لیتنی حی ارمان دی مالرا قدم تو چی ما مخکرہ لے گلے وی لی حیاتی دا پارد دی جواندون نوی جواندون اللہ غفور رحیم دے کواسڑیا نلتپاوڑوڑوڑی علتبارمان کهی چی دیل بیم سرا لے گلے فیوم ایز ان پا دغرد لا یعذبو عذاب بنور کئی عذابهو پشاند عذاب داللا احدن سوک ولا یوسقو او ترل بنکئی وثاقهو پشاند ترل داللا احدن سوکو یا ایتو هن نفس المطمئن تو اے نفسا تکاوی دن کیا داللا پا اله ربی که اخفل رب تا رادیتاً خوشح لکی دونکه مردی یا خوشح لکڑه شوه اللہ نا خوشح لکه او دارنگ خوشح لکه شوه فا اخفلو عملو قبل دو فدخولی ورنوزا فی عبادی زما فا بندگالو کی ودخولی جلتی او تا ورنوزا زما جنتونو تا زما جنتونو تا ورنوزا فجر نا اللہ پا امداد بان اخلاق شو ور بسید سور بلد دے په ترتیب کې نوے نمبر سورت تے او پا نزول کی پینت نمبر سورت تے رسد سور قوف نا دا سور قوف نا داودا دا آخل کو تا خرج گئی امال دا خرج گول زینب پیجنی صورت صورتې بشارتو د صورت کې تخویف او بشارت دوه ورکي پ خبرو باندې مشتمل صورت بسم دسم الرحمن الرم خاص امداد د نومد الله چېامې او خې می روان کوون کې د شورو کوو په صورت البلد کې لا داس نه ده لسم چې دې خلکو خیال دی او قې مو قسم خورم خدای وئ بهاضل بالاد د پدی کلی چې مکده وانتا حلون او حال داده چی روا گرنلشی بیزه کستا پی حاض البلدی پدی کلی کی ودا ده عزت او شرافت کلده از تاپک خلق بیزه تی کئی تاپک لپری او اوستا خلاف کئی و والدن او قسم ده پپلار هر پلار بانده و ما ولده او قسم ده پاگی چی پلار پپلار روڑی دی لاريو عزت او اخترااب سرجول تي رہی او استابي زتي کوي فصو لقد خلقنا الانسان يقينا من پیدا کړره بني آدم في كبدل فمشقات كه او المنیوه بیا دې ويني بیا کرپان دې بیا نه مور پر رحم کې پروتو بیا پیدا کړه مصيبتونه تکليفونه د هغه تکلیفونه او برداشت کوي دا الله د دین لپاره زجر آیاحسبو ګمال کوي دا بني ادم الله یې يقدره چې چاري طاقت نلري عليه په د احضر یو کاسو هماره سو د پوس کول شي دی وي یقول وای دی اهلقته ما خو خرج کو تبامک مال اللبدا مال ډیرو آیاحسبو آیا خیال کوي دی الم يروا چ نیوینی دلرا احدل السوق درسو کہ الی جما سوق علم نہ جعل له ايمان دی جوڑی کڑی دلرا عیناینی دوسترگی چ گوریپی ولسانانی یوجبا وشفتائنی دو شوندی صبح خبرو پیرو باسا وحدائنا قودری دی مندا تا ان جدین اگدوار لاری خاو بدا فلقت حمل عقبہ د لاند ور تیر نو شو پاغه غونډای اقبا کंडा غونډای توي و ما اذراکا سجيس پويا کړي تالرا ملعقبتو چې څه دې غا کंडाو دا کंडाو د غرونو نه مراد وي څنګه چې پدغه باندې تل ختل ګران دي و داروستو کارونه چې رازینو داوم ګران مطلب دې داري فقور اقبته ازاده اول د غلام او د سړکتي ده غلامان اخلاس که ده لوی کاندهو ده دهو که با اغوانان ده کانان ده اخلاس که فکر کراقبتن ازادهول ده سرک تی خلق کفر شرک که رسم رواج بدعات که نارواو که پرات دی بیان ورطاو که چه دین اخلاس او اطعامن یا خوراک ورکول دی فی یومن پداسر وز که زیمت غبتن چه خاونده ده لوگی دا. وزو گی کی گی نا نا پدې روز کې چې څوک دی هغه یوګی دی هغه ل څورکا نو پکاڼډاو باور تیر شي هغه څوک دی یتیم ان یتیم زع مقربتن چی دی دی دی دا یتیم چې خاول د خپل ولای دي یو یتیم دسو کېشته نه پلار ادم دی فرشتکه دی د له خوراک ورکا زده زده کارو کې چې په اوغرو کې او میسکین یا غریب دا رحمت راو تین چې خاول د خاورې دي زما نډیر غربت نه په کارو کې پروتې اوچې دي اوچتي دي شي د لوګينا نو د سره امدادو کا نه دا په کانداو تیری دللی خواله کا داخې ګړي وستا الغه فائدہ درکای شتا کې ګوري ایماني کله کفر په حالت کې دا کارونه کای نه هیڅ فائدہ نه درکای ثم بیا دا خبر واو را ثم له پاره تاقیبي ذکرې دے دانې دې کارونه ورسوي ایمان راړه نه نه ثم بیا دا خبر واو کانوی دغا کس شدادن اکای کارون کڑی مین اللذین داغ خلکونا آمنو چی ایمان روڑی و تواسو او حکم کئی دئی بے صبر پتنگی دو اللہ پر دین بانی تکالیف رازی تنگ و تواسو او حکم کئی اوبلتا بالمرحمت پتر سے دلو اولائی کدغا خلق اصحاب المائمانا خاندان دا خلاص تے دیلو حم اللہ پر خلاص ور کیگی واللزین کفرو آخلک چه انکار کئی بی د ده حکمونو زمنگن هم ده غقلک اصحاب المشعما ده خاندان ده بدباختا هم د ده اصحاب المشعما خاندان ده لاسو دیلوه لاس کی عملنا مور کیگی علیهم پا دیبا نارون ور مقصدتون بنکرشوی ور ده لگسنگ چه ده بٹو لطلوری کنا دغسی بدهی پور کی را بن شوی او یا د دوزخ دو تم بوتا اولو نلگو لی شوی پا دوزخ کی برا بن دی سور بلدو دالا فضل احسان سرا خلاص شو ورپسی رستو سورتو شمس تی باہنوه نمبر سورت تی اکنوه نمبر سورت تی او پنزول کی چبیس نمبر سورت تی دعوه بیان دست دی ترغی د تفرقته په اعتقاد کې تاسو خلق دي چې د چا یو شاله او د چا بل شاله عقیدې ما کی سره غوناسبات بیان کو تفرق ما صورت کې ردل ت تفرق بیانی فلهاد جزا او سزا شرا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله چا م او خاصه مه روانه الكون کې دي شروع که و پسور شمس کی و شمسی گواد نور و دوحاها و گواد وقت ساخت نور و القمری گواد سپوم بای ازا طلاها کلچ روانش نور پسی بیا درون باش پی نور پسی او یا پسوار سما و النهاری گواد روزو ازا جلها کلچ روخانک نور لرا و اللیلی اشپا ازا یغشاها کلچ پتک نور لرا و قسم ده پاس مانونو و او پاغ چې چه جو کری ده والارضا او قسم ده پاس وما او پاغ ازاد طحاها چه غورو لی ده ده از مکا قسم ده پاری او نفسو وما او پاغ ازاد سواها چه برابر کری ده ده نفسو لا تفرق ته اسو فعل همه اجوری ده, ده فجوره ها کارونه ده نافرمانه ده دو ها, و تقوه ها کارونه ده فریزگاره ده دو قد افلح ها یقینا کامیاب ده من آغا سوک زدکا ها پاک و قد خواب ها یقینا تاوانی ده من آغا سوک دستا ها چه ورنه نفس په گناه اونو کی کاز زبط رو جنواله کره ها. سمودو سمودیانو به تقوه ها سبب د سرکشه ده سمودیانو از این بازا کلچی را پورتا شو اشقاها بدبخت دای قدار بین صالفو اگر اپاسی تور رواغ استا صالح علیہ السلام اگر اوخا موجزه ملک را فقال لهم فسویلیو دایتا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر را لگرشیوی نا قتاللہ زانو ساتای دوخی د اللہنا و سقیاها او ده نمبر د عبود آغی نا دیتا سموه نمبر ولو مختموه فگذبوه اغی دروجن که صالح علیہ السلام فاقروه را اغی لا سخبی پریک را لاغوخی فدمدم علیهم حلاک دیدارا ربهم رب به بذنبهم پسبب ده جرم ددائی فسواها نو اللہ برابر کدی حلاکت لر پا تولو نرخزی وارو ابوداگان تولی پا کراستا ولا يقاف نيرج الله عقبا انجام ددي هلاکت تذبودياننا سوغت تپوس نشي کولي چې دا لي ولي وکرو سوره الليل دا سوره شمس پرسي 92 نمبر سوره ته او په نزول کې 9 نمبر سوره ته رستو د سوره اعلانا سوره اعلانا داوا تفرق بین الاعمال لا هر چی ازان زال عمل له مخی تفرقو طعقائدو کی او سفترقت په اعمالو کی مخی تفرقو ربت تفرقو په اعتقاد کی دلته جدائی ده په اعمالو کی خلاصه دو قوری دی چې دو شواهد دی بسم الله الرحمن الرحیم خاتمدا جنوم د الله چې عام او خاتمه ربانه ای کون کړي شروع کو پسورۃ الليل کې واللیل اقسم به پشپا اذا یفشا کلچ داش په پټ کې عرش او نهاري او قسم دې پروازي اذا تجل کلچ اختاره کې عرش لرا و ما خلق الذکر والأنث او هغه چې پیدا 파 هغه ساتو چې پیدا کړی دې ناری ناو سنانا جواب قسم سده اِلْنَسَا يَكُمْ يَقِنَنَسْتَازُو كَارُنَا لَشَتَّا خَامَقَادِ يَوْبَنْ لَمُخْتَلِفْتِي اَسْلَيْ زَنْلَكَارِي او ده خضی زن لکار دی نو دارنگی ده مومن زن دی او د کافر زن لکار دی دارنگی ده صالح نیکو کار زن لکار دی او د طالح فاجر کنانگار زن لکار دی نو جزا و سزا بهم زن لی ف هر اغا چې چی ورکول اکرو ورکول سبت لب ایمان را رو وطقا اوزان بج کو لنا رواو کو فرشرکنا وصدقا و یقینیو کو بیل حسنا پاغ کلیمه خیستا چې توحید دی وصنو یسی زر زرده چی منگ با اصان کو دتا لیل یسرا لارده اصان تیار واما من ارچی اغا تی بخلا چې شنتی ها اکرا ایمان را نرو وستغنا زان بیفرواد وکذبا در جنوال اوکو ملحسنا دا کلمی دا توحید دو فسنو یسیروهو زرد جمن ابا اصان کو دتا لیل لار د سختای وما یغنی لربنکی عنوه ددنا مالوهو مال ددو ازا ترد دا کلچ دے ارغری انا علینا یقینندی پا من لالهدا خامقا قدن ساملاری و لَنَا یقین منګه ل آخرته خا مقا خرتتي اولاو دنیا ده فان زرته کوم ځوم تاسو لره لارن د وورنا تله چې لمبي وي لا صللا نبغیته ال ااشقا مګګه ډیربد باخته کې وتلله مخیرولو د حقنا وسه بشارته وجل نهبوه زرده چې ډړیته دا دې تبشیر د دې 2000 نا الاطقا اغړ ډیر تقوا ولہ الذي اغا کس یتیم عله چې ورکو بدل په لې پیسی ته کی سده پارا یتزقا چې ځان په پاک کی او مال احدن او لو دې یو کس لرا عنده دغه کس سره من نعمت ساحساب تجزا چې داږي بدل ورته ورکول شو سو مطلب نه بخل کو باندې دا الله درځاله مال خرج کوي دان چې تدبل دا خوړلی او غي بدل خلاصي ای. الا بتغا اوجه رب العلى مګر خرج مال خپل د پاره د لټولو د مخ د رب د دوچو چوت الا بتغا اوجه رب العلى مګر خرج کای مال او د پاره د لټولو د رضا د رب د دوچو چوت ولا سوف يرضى ازر دې چې دې بخښاله شي د الله نه په آخرت دنیا کې سورت اللیل دالا په فضل احسان سره ختم شو ورپسې سوره دُحا ده تر نمبر سورت ده او په نزول کې یولزم نمبر سورت ده روز دو د الفجر نه د سوره دعوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی رباتو مخې سورت کې لیل ذکرو او دې سورت کې دحا صاح ذکر ده دای لفظی ربد شفا التلایل او دل دروازه ده په دې ده پوئګی خلاصه دو شواهد ذکر کړي تسلی پیغمبر علی السلام ده دې ځنه یو مسالې ذکر کړي زماстаў په ملک رواج داله چې کله شاگرد ختم کړي نو د سوره فیله تکبیرونو شروع کی تکبیرونه وایل د دې صورت نه دي سورہ دوحانه نو وایل او چاله تی وای او ک ختم کی صورت او رستو وای ک دا تی وای الله اکبر ا ک دا سی وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد فذلک الاختيار دې وایلی مستحدقه شروع کیږي د دې ځانه طریقته وایل او kada surat da shuruquluna mahki wae bismillah di wartawe wae allah akbar biya wa dhuha au kadasul dhuha di hatma hatmaka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wa biya wa allah akbar untikta au kadas wae بسم الله الرحمن الرحیم خاص په انداد د نوم د الله چې عام او خاصه روانه یې کئ شروع کوه پسوره دحا کې والضحال شاهد او قسم د په وخت د ساق والله لیلی قس قسم د قسم دی او شاهد دی پاغش په باندې گواډه ادا سجا کله چپټ کې ارشی تیارشی جواب قسم ما ودع کان نه پری خود تعالی را ربک استرب وما و ما قلعاونی در سرا بغس کرده اعتراضی کهو زاد دویز پی ما او وحی ور توسنر علیگی یو پینزن لسرازی پی وحی بنشیو نو خدای پاک وی ساختا نگوری دین عبرت واقع لکن ساختولو مری اصار دارانا نا نو وحی با طولو مرتا ترازی از اتیاری تا نگوری شپیتا تا طولو مری نا ور پس سبان را خیجی نبياوالا سلسل روانه يکنا يسو پو اجوان ده ده پو دي ما وده آقا نده پره قد تالر ربو كاستا وما قلاو نده در سر بغوث کرده قلا بغوث او خاما خا آخرتو یا رستاني حالو خيرو لكا غوري تالر من الأولى لدنیانا درمباني حالتنا فلسو فیوتی کا زرد چی در کئی بتا تا رفستا فت ربکا رب رفستا فتر دوات تبا خوشالشی سنگوی علم یجید کا آئینوی منتی تو ربق پل یتیمن یتیم پلارنی مڑو فآوان زائدر لدرکو کم زائد کی ابو تالیف سیب سا ووجدکاتی منتیوی ضاللن خبر پا تفصیلاتو دی ایمانو دو قرآنو ضاللن مطلب دانن چی تک کافیروی دال مطلب دانه دا دی چې ته ګم راځې ناخبر ابی رساله ایمان درکوه هدا ایمان په تفصيلات نه پوي دي نو ما په قران ایمان تفصيلات کمزې دي چې کې که کې که تواجه مخکي به ایمان را, را نو ناخبره کو ټیک ته چې مخکي به ایماني نو بیا و د قران باندې ځان پوي کای سمجلسي به قران ته لا سچه فهدہ نو ته پوي ووجدك منتويتو عائل المحتاج غریب وی مال, دا مال دار سره دو فاقنان تی مالدار کری په مال د رضی الله تعالی سره نو اس تسکوا فعم الیتیم هر چی یتیم ده فلا تقهر نو غسیپی مکوا ومسائل هر چی سوال کونک ده فلا تلار تی مراټا واما بلمه مات ربب هر چی پتا فحدیث تو هغه هرکه راګه او بیان یوکا کوم علم د نبوت تعالی درکه الله دالو قیامت دې بیان او خلق ہوتا تالو الله د قران او سنت علم درکه دغه خلق ته بیان کا مالی قیامتونه در باندې وکلو له خدای ته هغه قیامت خویا څنګه یخلات مال سپلای راکړي قولي واغوندا خوایوال ته کړی جامی راکړي خمیس او پرتوګ نو وایا کړیټو پای دی را دا نو وای غوندا ا له کمبل او شړای دی را کړی دا نو وای غوندا خره ټیوخه کنه ا ژوند پلار څوندک کې ساتي ا خدي بیا سکی چېمړشی نو کلی او جامي په دندلائی تي سورخي پودر ور لا لاټول رسم رواج ده بدعت ته ا ذ مسلمانانو په کور کې پروت ته نو مسلمانانو ولي دید دا قران سره لگینا چې قرآن را چې چه دا رسمونا رواجونه پی رت کی اے پیغمبر ها اے پیغمبر امتی ما چه کم قرآن درکڑه دی بیانو کا سور دوحا دا اللہ پو فضل حسان سر اخلاج شو الله اکبر سور انشراح چورنوے نمبر سورت تی او پنزول کی بار نمبر سورت تی رستو دو دوحانا او تسلید پیغمبر تا او داغو دا متیانو تا محکی صورت که اعتراض و داغوی جوابو شو تا تا وحی نرازی الله اللہ وی رازی بکنم نا دل تا صورت پدی اعتراض دی تا الله نا اللہ وی زبن مالدار کم کنم تاسو غریبانانو لیئی نا زبن مالدار کم کنم خلاصات ری خبری بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پیمداد دنون دا اللہ چہامی و خاصی میرہ بانائی کئی شوروکو پسورتال انشراح کی علم ناشراح آیا منگننا سپردلی لکتال راس ودرک سینستا سپردلی بھی رکنا جبرائیل ریسلام راگلے ہو اپریشنی والا کھرے ہو وو دعان آنکا اول رکڑ دے منستانا وزرکا بوچتا اللذی آغا بوجو چما تکړې واغو زهره کا استاش شاه ور افانا من لا کاتالره ذکر کا یاد اول ستار زږي کمزہ ذکر کېګم فباند او قیقامت او پمنبر نو ايبو محمد صلی الله توم و سره ذکر کېګي فائل لما العسري يقينن فرد تنسيانا يسرن اسان تيادا اول تکليفنا مصيبتني ا بیا کا او بيان فارمل کې دا دې کلی کې چادل ته قران بیانول شو نعم پوخا چې ما مساله کوله شو نا اوس په کېاری اولی بیا دې قران او سنت بیانای دا سخت خړ وخت میږي ان مال اسری یقینا سترد تنگ سيانا اسان تيادا फायदा फरक تا کله چې تفارق شد د دعوتنا خلقو ته دعوت ورکه فن ثواب روزان ستړک پسکی زان کا پ عبادت الله کې फायदा پرختہ کله چې فارغ شي د مانځنه فانسو زانستړې کا په غفتو کې د الله نه فرض موږ په ځان د دعا اوکا وا الی ربک او رب خپل رب تا فرغت ملان کا الله اکبر سوره انشراح د الله په فضل اخلا رحم سر اخلاص شو ورپسې سوره تین دی پښانوي نمبر صورت ته اپو نزول کی 28 بروجنا برجنه داوا پاتم نمبر یاد کې را روان دا لتوحيده ربد اثبات توحيده او دانګ اثبات رسالتو چې زمو پیغمبري خبره پکې سالورو بسم الله الرحمن الرحيم خواست پا امداد دنوم دا اللہ چهامی او خواست میرا بانای کئی شروع که و تین که و تینی قسم ده پا این زر و زیتونی قسم ده پا خونو و فزیرین ذکر تی ذکر دا مکان دی و مرات تی نمکین دی ذکر دزای دی و مرات تی نخاون دزای دی تین شام پایی که با این زران دو باغي کې وحي او هجرت هجرت ابراهيم عليه السلام التا کړو اغا ابراهيم عليه السلام غواړې او سې تون دادت المقدس ددمشق داده خوله زا دې عيسى عليه السلام باندې وحي راغلی و او تور سنين اغا غر تک شین موسی عليه السلام تاب ملو شیوه اراز بیکو اللہ سراغ گواده هاز البلد الامین نمرات مکا معظمه دا دلیل وحیی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاوی قرآن را لے دا ردہ گوادی پسو جواب قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و تینی خاون دین ذر ابراہیم علیہ السلام و زیتونو خاون گواده عیسی علیہ السلامو زیتون خونه حسیٰ علیہ السلام وطوری سینین اگواده اغطوری سینین آغر چه تکشین ده موسیٰ علیہ السلام وحاض البلد الامین او گواده دا کلے چه امن ور کون که ده سو که دی تلرشی نو پر امن کیوئی محمد صلی اللہ علیہ السلام پسو لقد خلقنا الانسان یقین المنگ پیدا کرده بنی آدم فی احسن تقویم پا خیستا جوڑ کے کل جوڑ ده فم مردد یا با واپس کومنگ دل را اصفل سا دلین لاندی دلاندی کی دول کنال کده اخپل زان قدر اونو پی جندو گاکی او بودتا نورتا قمرتا آس خممائتا قبرتا پروتتے انا اللہ و ازبیلتا واپس کوم دو زاختا اکا اخپل زانیو پی جندو چیزا خدای لپ زان لپی دا کریم زمان عبادت پکای انا بیا با دی قدر منو عزت مندي او پاخیرت کی بے مزو کی اِلَّا مګراغ خلک آمنوچمان را وړ د امال ختی کارون کوي موفقته سناند پهله هم غله راجرون سواب دی غیر ممننو چې بشي ختممی د فمایکانبوک ص دغشي چې د رووج کوي تع له بعدو پسسته ب د قآنا ببددیې په بنداغ جذاوڅزا چې و د قیته ع الله آیا آینه د الله به احکم الحاکمین خطی صل کون کده فیصله کول کنا سمه دوزخ تبوت لو جنا کار عقیده او د عمل د لاصا او سمي جنت تبوت لو عقیده صحیح اعمال صحیحونه خطی صل میونکړه خطی صل کون کده سورہ علقہ سورہ علقہ سورہ علقہ په ترتیب کې دا سورہ 3 پسه 96 نمر صورت او سوره علق په نزول کې ډومبلې صورت ایک نمبر دعوه ترغیب ور کوي قران تھا ما کې صورت کې اثبات توحید ورته او دلته ترغیب ور تعلیم د قران تھا توحید به کمزې زده کای د قران په تعلیم کې خلاصې سلور خبري بسم الله الرحمن الرحیم حاض پر امداد دنم ده الله چې عامه او خاصه مې ربانا کون کړي شروع کو پسوره علق کې اقرا اوللا بسم ربك ولوم دربطا الذي خلقا خلقاتي غارشه پیدا کړي دي خلق الانسان او پیدا کړي دي انسان من علق کو دټنګي وینينا مخ کې عامو خلقارشه پیدا کړي اوس خاص انسان اقرا اوللا و ربك الاكرم ربطا عزت مند دي الذي غرب علم بالقلم جاغه خود له کړي د پقلم علم الانسان قودلي دي انسان تا ما کوم سالي لام يالم چې دې په ل پوي دو لا يقينن ان الانسان يقين بني ادم لا يطغى خا مخاسر کشي کي اول اراه د دیو جنا چې دليدن د خپل ځان استغنا مالدار بي فروا ان الی ربک یقینا ستربت الرجوع واپس دے ار ایت الی ایت خبر دا کسنا ینه چ منکی عبد بن یادم چې محمد صلی الله علیه وسلم دے اذا صلی الله علیه موسی کئ لدے ل پری دی داول موسی کئ ار ایت ایت خبره ان کان کچریدا پنیادم سما او امر حکم کئ بتقوا پفرزگار ایتا مانعتو الخلو ووی سواد لاب زمان پیغمبر بلدین خالی دی حدایت پا خیئی او حکم با پتاقوا کئی پا اقفل با هم پا هدایتی او بلتا با هم کار با هدای ای اره آیتا آیتا خبری نجانا ان کز زمان کجریا غدرو جنوالی کئی کم کس تینا پیغمبر منی کئی و تولا علم یعلم آیتنی خبر بی ان اللہ چیقیناً اللہ یراوینی ارچال را کل لا دا سندہ لئن لم ینتہی کدی ملنشو لن اسفان خام خامن با انیو دے بن ناسویتی دا سرکونڈی نا ناسویتن دا سرکونڈی کاذبتن چی دروغ وی انکے دے خاطعتن گناہ که انکے دے سرکونڈی کئی سرکونڈی خواہو نا فل یدعو اغدر او بلی نا دی احوخ پل مجلس او سندو زبانیتا زبراو بلم آغا فرشتی چی اغای دیکی ورکا انکی دی دیکی بولا ورکای کالا چاری داسی دا لا تو تیعو تخبر ممنا دا دغمنا کانکی واس جدو سی دولگو اللہ تا واقت تاریبو خزان نزدی کاللہ تا اللہ اکبر سوره علاقو دا علاقو فضل احسان خلاس شد اور پسیده سور قدر ستنوے نمبر سورتو پنزول کی پچیس پس دا حب سنہ دعوی عزت تا قرآن عزمت تا قرآن ربط محقی کی ترغیب و قرآن تا ندلتا دا قرآن شان بیانی ذکر کئی خوا دا خلاس سنہ تاسو سور دخان کی ویلیو کنا چه ده عزت والا شپده ده خا اخلق ده شو قدر نیمه یادهی نه نه ده شپده دیکی اللہ قرآن را لگله ده اذا خیر شپده بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم ده اللہ چهامی او خاصی میرا بانائی کئی شورو که او پا قدر کئی اِلنا یقینا من انزلنا ہو را لگله ده ده قرآن لطول ما را لگله ده لنا شورو مه پا دکی کرده ده شوروم القران کړي دا فی لیلۃ القدر پښپد قدر کې او اټول الله د ریش کال کې نازل کړي دي او شوروی په لیلۃ القدر کې کړي دا و ما ادراک سشي خبر کړي تالرا ما لیلۃ القدر چې سده شان او مرتبه داغ شپې د قدر قدر ورته اونې وای یو ما ناداله چې پدی کې د عرش زراتون کې کال اندازہ لګي نو قدر مانادا دیمه مانا دا قدر دا قدر مرتبه او شرافت توی لده دیش پی مرتبه او شرافت قران پا خبله ذکر کرده و ما ادراکا سی شیز قبر کرده تالرا ما لیلت القدر چې صد شان دا غش پی دا مرتبه لیلت القدر شان داره لیلت القدریش پا دا مرتبه خیرون دیره غرده مل الف اشعار ان در کالو دا tia قالو د پارسا کلزل الملائکه ونی غوره ده و را کوزيږي فرشتي و روح جبرائيل عليه السلام فيها قد غشپکی اسنګ را کوزيږي به اذرب به اجازه تربد د دای دایتا اسی نشی راتلی من کل امرن پاهر کار سلامن داشپد سلامتی ادا ذ دی هاديه اللایلتو سلامون دا اشپا دا سلامتی آده هیا دا اشپا حتا مطلع الفجر شورو دا دنور پریوتونا تراختو در صبا پوریه دا اذا توقب بیان کنو دا قلعه کوي دا لکساتی دا لکساتی نا نا قرآن سوئی هیا دا اشپا دا نور پریوتونا حتا مطلع الفجر تر دې پورې دا چرائو کې دي سبحان الله اکبر سوره القدر دا الله په فضل او احسان ختم شو ورپسې سوره بلد دے 98 نمبر سوره او 96 نمبر سوره په نزول کې پد سوره طلاق نا دعوا زجر او تقويم منكرين تا سوره بَيِّنَة سوره بَيِّنَة اٹنوے نمبر سورت تے تیارہ دے رو سخ کر ری سورے نمبر سورت تے روستو دے سورے قدر نا آو کی لصم نمبر سورت تے روستو دے سورے طلاق نا آو دا وسدہ زجر و تفیب منکرین اتا ربط دماغ کی سرہ ماغیر صورت کی شان دے قرآنو انو للدلت زجر ورکی اغاقل کو تا چیدہ قرآن؟ د قران نه انکار کوي او دا غشپی عزت مند دی مشتمل له پسورو خبرو نزول داس بسم الله الرحمن الرحیم خاص پم دوباره خبر بیا مکو بسم الله الرحمن الرحیم خاص پیغام دنوم د الله چې عامه خاصی مېربانای ټول کې دی شروع کو پسوره بینه کې لم یا کول لذینا لدی آ خلق کافر کی کافر دی د چانه من اهلی کتاب دی اهلی کتاب کافر دی والمشرکین ا د مشرکان کافر دی لو د ایسنه دی مل فکین بیلیدل کی د خپل کفر شرک نہ حتا تا تیوم البینہ تر دی پورا چراشی د تحقاره دلیلو احقاره دلیل سده رسول رعلی گلی پیغمبر من الله تعالی له طرف نه دی د هغه پیغمبر بار ترس دی یت لو لوليبه دی صحفان پانی کتابنا متحرتا پاک رشيوي صحف هغه کار ضرورت چې په یې کې لیکل شوی دی مراد تیندل ته قران دی د قران سورۃ دی پاک رشيوي دی فیه پدره سورۃ لو پانی کې کتبون دی لیکل کړی شوی دی احکام دی قیمه کلا کومزبوط تو وما تفرق الذين جداوالن اختیار کړی اخلق اوتل کتابات چور کړی شول ورته کتابو ان لا مگر جداواله اختیار کو بن بعد ما پس تاغینا جاءتهم البینۃ چراګه یې ګټه اختیار د دلیل پیغمبرو الکه سوال راځیو ظلم وکړي رومبریه یاد کی وای دا هلي کتاب او د مشرکینو دا مناکیدو د کفرنا انتها سدي چې پیغمبر راشي نو بس دی به مناشي نو د هيات کې سوال چې کله راغې نو دوی وو خپل کفر شرک پرې له خود ال تسوي پرې وږي دلته تسوي پرې له خود په اعتراض پوښ شوي گئی ما کېات دا احلی کتاب و کفر و علمشرکین و کفر و دای ود دینا کل بھیلی گی منع کی گی فید دلیل ناشی اخکار دلیل سوکتے محمد صلی اللہ نو دی آیات کے ویچ کل آغا را گئے نو دای خو اختلاف پیدا کر پا دی دا پوئی گئی پسوالو جواب صدی جواب دا دے سی او دا غیدو خلیوی ناوا کہ پیغمبر وطلانو را غلے. دګره نوموند په حدا یا چو نو یو دا غي په هغه وخت سره کارو نوموندې آیات کې دا غي هغه وینځ ذکر دا هغه وی چې مونږ بپیلیغو ادي عملی کار کار ذکر دې کړل راګنو دې اوناکرو نو بس اعتراض ختم شنو وما تفرق الذين ندي بل شي د ایمان راونو نا خلق او تل کتابه چې کتاب ورته ور کړشه یو إلا ما غربل شو من بعد ماpastagina يا ادهم البينة چراغ دیته اخته دریل وما امروا او غیت حکم نو شوه الا مگر ددی لي ابد الله چې الله او فسینا حال کې چې خاص کوبا لو وغل را ع بندگی خوونفااک لکپ په تویددو یقيو سولاته کوی به منزونه ی توزګه ورک بهکو و کاو دانو القما دا, دا خ مضب ان نځنا یقینا خلک ره. کفر او چی کفر کړلې من اهل الكتاب د علی کتابونه والمشرکین د مشرکانونه فی نار جهنم غبور د دوزخ کې خالدین فی عذاب پدی کې همیشئ اولئک دغه خلک هم شر البریا ناکار د مخلوق ندي الک ناکار مخلوق اهل کتابو بی بشاره تو ان الذين امروا يقينا اخلصوا ایمان راړو و عملوا الصالحات كارلته موافق د سنت اولئک دغه خلق هم دی با خیر البریا غردی د ذااءم بد ددي د رهم د رس دد سره ده وجلنا تون جتونونه دا مشواني تجر چې بي ما من تها لا ل دون داغنا الأناهاو سور قسموللي خاليدينا مشهدي في الله عنهم رضاده الله د دانا ورو د برذاشي عنوود اللهناظ دا, دا خوشاي لمن اغ چال خشي ر ش يريي د ربنا الله اكبر. سوره زلزال دادې 96 نمبر سوره اپ نزول کې 93 نمبر سوره تو 93 نمبر سوره رستو د انسان سوره نسانا دال سوره د دا سوره دعوا سوره کې څه ذکر کیږي او خلاصہ احوال د قیامت او بشارت او تخویف هو بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د دا الله داسې الله جامع حاجی چونا نمبر سورته 5 د سورې نیسانا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله جامع او خاصه مهرانای کوي شوروک پهصوروره زیلځال کې اضازل زلت اردو کاه چې اوجوه کول چې زممته سلزالهها په جادو د دزم کې د مناسبه آخر ج ارو انا اوباې دازممتکه افقالها بوجونه د دی مریدي سردی او سپین د وا قالل انسانو و به بنی آدم معلهه داد نهڅوشو یو مع عزین په تو حدیثو بیان بکی دازمکه اخبارهها د دا خپلو خبرونو چی پهدسه شوی نا اونی وی زکا بی ان رب بکا چه یقیناً ستارب اوحال و ایلی دی لها دیتا اوحال دی دیتا چه کوا یوم ایزین پا در غرزو یا از درون ناسو و پس کی گی بخلق دا مختلف دلی ډلی. سلالي رو چې هو خدلشي دایتا عمله باندې کارولو ده دای, دا دا دای فمن عمل چا چیکار کړي افقال ذره پاندزيده ساری خیرن نیکی یا رهو دې بووینه غیره را و من ي عمل چا چیکار کړي مفقال ذره طب اندازه اندزاده زری شرن بدو یا رهو دې بووینه د خپل ناکار عمل سزا داږي الله اکبر سوره زلزال دا لپ فاص ده احسان سرا دا ختم شو ورپسې سوره عادیات سلم نمبر سورت ته اپ ونزول کې 14 نمبر سورت ته پښته سوره عصر نا داوا زجر ورکی پدي سورت کې ما کې سورت کې تخويف او خروي او دلته سجرونا خلاصات تش زواجر بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد نوم د الله او آمی اوقاتی میرمانای کئی شوروکو پسور عادیات کئی والعادیاتی او گوادی اغا سنا چه مندی وئی ضبحان او خرطار کئی فالموریاتی فس اغا سنا فاغی گوادی چه د یستن کی دخپلو سونا قطحن پا وور یستن سرا فالمغیراتی فس اغای حملہو لٹکا انکی دی صبحن پا وقت سباکی فا دشمن ورو چې سبا سباقا غفلت کی پروتی فا اثرنا بیهی پورتا کئی دا اسونا پا دی مندا نا قان دوڑی لرا فا وسطنا نو داخلی گی دا اسونا بیهی پا دی مندا دا کافر کی دا طول پا سگوا دی دا اسونا دا حالتو پا دی اصل اقبل مالک او بور کئی چڑا ور نو چې کم پلے بیا یا پلزی او انسان تا زمار سا خوری اتا لاستا استطب دي جوادي اس نو مې برتن حاصله ان الانسان يقينا بني ادم لربيه د خپل ربنا لکنودو خامخانه شکریکون کې دی و انه يقينا بني ادم على ذالکا پدینا شکرای دخپل خپل ربو لشهیدو خامخا پویږي و انه يقينا بني ادم له حب الخير توجد مين ضماننا لشدید ډیر سخت مال ډیر خوختي افلائی آلمو ایل پویگی دا بانی آدم اذا بوعت را کله حس پر دے شی راپورت شی ماغا فی القبور چی پا کې دي دی وحس حاصل شي ماغا فی صدور چی پسنو کې پرات دي ان رب بهم یقینا رب ددی بیہم پل انسانانو یوم ایدن پا دغر وز لخبیر خامخا خبردار دے اللہ اکبر سورت القارعا دا ایک سو ایک نمبر صورت تے رستو دا صور قریشنا اپنوزول کی تیس نمبر صورت تے دا وید تخویفو ماخی صورت سر ربت اگه کی زجرونو او دلتسدی